Може, хоч там порятунок від цього галасливого дуріння. Щойно простяглася на гарячому мармурі, Йо -йо -й, бекташу як на неї, не питаючи, мовчки накинулася жилава вусата бабега, жорсткими, як кожум'яки, руками, вхопила голову хорем, стала безжально терти лоб, скроні, вилиці, щелепи, тоді взялася за шию, за руки. Ноги, пальці, груди, живіт, стегна била, лупцювала, розтягувала, стискала, викручувала руки й ноги, грала на хребцях і ребрах, як на цим балах, упиралася колінами в спину, гуцала, криктала, мурчала, тоді стала витанцьовувати на хурем, топтала її ногами. Хурем стогнала, охкала, зойкала, я вже не знала, де біль, де задоволення, де життя, де смерть. Ось що таке хамам. Тоді рукавицею козячої вовни бабега стала стирати з хорем леп, омертвілу шкіру, непотріб під її безжальною рукою хорем леняла, як змія, мовби заново народжувалася на світ. А її мучителька вже розпускала у великому мідному тазу мило, збивала його пальмовою мочалкою до пухкої високої піни. Напустила тої піни повну наволочку з міцного полотна, ще й надула її, почала терти хурем тою наволочкою пузирем. Била, масажувала, топила її в мильній піні, тричі помила її коси, змиваючи навпереміну то теплою, то крижаною водою. Довго витирала і загортала в сухі теплі простині. І тільки тоді хурем помітила, що за всіма цими солодкими катуваннями пильно стежила валіде закутана в червоно-зелений пештемал, маленька й легка в дев'яних сандалях, оздоблених перламутром і бірюзою. Валіде стояла спокійно, мовчки, незворушно, так ніби не лилися довкола неї потоки води, не літали цілі хмари густої мильної піни, не клякатив весь замкнений простір ляскучими жіночими голосами. Напівприкриті повіки мовби свідчили, що Валіде бачила все навіть більше, ніж треба бачити сторонній людині, що вона пересичена всім тим, утомлена, може й розчарована, бо ж сподівалася чогось більшого від цієї дивної дівчини, яку султан вирізнив, щойно угледівши серед гаремниць, а тоді забув так само несподівано, як і вподобав. Помітивши, що хурем побачила її, валіде зробила їй знак очима, повела за собою до соуклука, Дала себе наздогнати і йшла поряд з хорем як рівна. Несподівано спитала голосом позбавленим цікавості, холодної байдуже. «Ти теж хотіла б народити султанові сина?» Хурем могла б тільки засміятися у відповідь, але її різануло маленьке словечко «теж». В якому вчувалися зневага й погорда. Тому вона майже погордливо кинула на валіде швидкий погляд, окинула зором султанську матір з голови до ніг, мовби бажаючи сказати ти так само маленька, як і я, а народила ж такого довготелесого султана, але вчасно стрималася й сказала інше. Я не думала про це. Про що ж ти думала? обурилася валіде. Ви звеліли мені вивчати мови, я це роблю. Турецьку і щоденних розмов, арабську з корану, перську з поетів. Валідех хмикнула. Може, ти хочеш стати вченим улемом? Жінки в гаремі для того, щоб народжувати дітей султанові або ж не народжувати дітей султанові? Затям це собі дівчино. Ходи зі мною, тобі треба більше їсти, ти геть нікчемне тілом. Не понесе носяща ношу іншої. В соуклуку на широких дерев'яних диванах служебки вже розкладали мезу таку собі закуску перекуску, копчену рибу, морських слимаків, печінку, холодний баранячий мозок, варені молоденькі баранчики, патладжани, тушковані оливковій олії, бринзу і шматочками солодкої дині, зелень, фрукти, долму з перцю у виноградному листі, лукумі шербети, йогурт і айран. Затовчений чесником. Аліде посадовила хорем коло султанських сестер Хатіджі й Хафізи, де вже запихалися солодощами, гульфем, кіната і ще кілька тілистих одалісок, які любили попоїсти. Хафіза, донька Султана Селіма від першої жони, видана за двірського капіджібашу, якого Султан Селім незабаром за якусь незначну провину звелів стратити пригнічена своїм вдівством, вважалася в гаремі.